Hej och eh, välkomna till Fyrkantiga Ögon. Eh, den typ sjätte podden vi nu spelar in utan att kunna lägga upp. Mm. Det är ett jävla krångel med det där. och Jag har inte lyckats att skriva och förklara varför vi inte har synts till på över en månad. Men det här. det honar väl sig till slut. Men går in och gör det nu medan vi poddar. Yes. Så får folk nästan en live-känsla att Aha, det var det här jag som. Lås ut på deras Facebook för en månad sen. För det lär väl ta en månad till innan det här funkar. Ja, precis. Och eh, jag har kollat lite alternativ hur man kan... Men det var så nära. Ja, men det här är en bra podcast-hosting-app. Och den kostar så här mycket i månaden. vad det nu kan vara. Då har jag hellre ett lite besvärligare sätt att göra det på. Som inte kostar mm. mig mer än el och internet. Precis. Och det brukar jag ju oavsett om jag spelar i en podd eller inte. Mm. Men jag kan inte hålla på att gnälla för mycket på det här nu. För det blir inget roligt mm. då. Så har du, har du kollat på något kul eller spelat nu uh, i veckan? Ja, nu har jag faktiskt två saker att prata om idag. Mm. Uh, ska jag börja med spel eller film? Börja med film. Yes. Uh, jag kommer inte ihåg vilken film det var när jag skulle se när jag såg den här trailern på bio. Men den fångade ju mig direkt. Äh, äh, The Substance som jag skickade till dig för någon vecka sedan. Att, mm. äh, nu är det dags att äh, kolla på den. Mm. Äh, och då visste jag inte om att äh, hon som har regisserat den heter äh, farget i efternamn. Mm. Eller Fargett. Jag vet inte hur hon uttalar sitt namn. Men strunt samma. Äh, farget hon, Precis. Hon gjorde i alla fall en film för åtta år sedan ungefär, eller sju år sedan som heter Revenge som jag också tyckte om jätte, mycket Det är ju en film i den här ja, ganska smala genren och subgenren till skräckfilm som är Rape Revenge. Mm. <clears throat> Och den får ju en del kritik med all rätt kanske att eh, göra liksom underhållning av eh, våldtäkt och sen hämnden efteråt. Jag, jag kan förstå att det inte är en genre för alla. Um, Ingmar Bergman var väl eh, en av de första som gjorde Ljungfrukällan, är det väl mm. den heter? Som bygger på det. Och sen har det gjorts Last House on the Left och uh, I Spit on Your Grave till exempel. Men det är väl um, det här exploaterande att det är så fruktansvärt grafiskt i de där filmerna? Ja, Uh, och det kanske är det som är den största skillnaden på Revenge då att mm. den kanske fokuserar mer på själva händen än på själva övergreppet mm. vilket gör att den uh, fick en annan uppmärksamhet helt enkelt och uh, valde en liten annan approach i genren mm. uh, i alla fall så fortsåt, fortsätter hon i The Substance med att göra skräck uh, tror att det här går under body horror alltså olika vidriga och obehagliga saker händer med kroppar. Mm. Um, där den handlar om i alla fall att Demi Moore um, spelar en uh, tidigare stor stjärna i Hollywood. Um, Oscarsvinnare bland annat uh, Elizabeth Sparkle som uh, är på nedgång på grund av sin ålder kan man väl säga. Mm så det sista hon jobbar som det är väl att spela in aerobics videos för någon Youtube-kanal typ. Mm. Men hon får ju sparken därifrån till slut också. Och det här hände precis i början av filmen, så det är liksom wow. ingenting som förstör handlingen. Men hon blir i alla fall tipsad av en läkare av att ha kontakt med ett företag som tillverkar den här The Substance. Då. Mm. Och här är en sak som jag gillar med den här filmen, att man får inte reda på vilka de här är, var de kommer ifrån eller vad det här medlet som de kör in i kroppen via den här sprutan vad det är för någonting egentligen. Det bara fungerar i den här filmen. Och eh, jag har sett att någon eh, kanske klagade på ett litet märkligt sätt tycker jag när jag, jag skrev en recension på filmen eh, där de sa att det här borde ju aldrig fungera det är ju fostret som måste få den här grejen för att det ska bli en kloning. Ja, men det här är liksom inte kloning utan det här gör en kopia av mm. redan färdiga celler. Mm. Så det var inte alls svårt att köpa att det här skulle kunna fungera utifrån den här filmens premisser. Um, sen förstår jag, tror man inte på overkliga saker för fem öre, nej, då är nog inte den här filmen för dig. Men jag tycker ändå att det var en liten konstig sak att anmärka på. Ja men det blir mer Light, så här. Lightsabers, det köper man ju hur som helst eller... Ja, men det blir liksom så här. Du vet, det, det blev lite så här jag vet min hur det fungerar med kloning och det är inte så här. Nähe. Nej. men i alla fall. <clears throat> och det är den här The Substance gör då det är att den, den skapar en yngre, bättre och snyggare kopia av dig själv mm. uh, men det lilla dilemmat är att uh, du använder fortfarande båda dina versioner en vecka åt gången och detta får absolut under inga omständigheter överskridas okay. så du har en vecka med varje version liksom mm. Uh, sen kan väl den som har sett lite skräckfilm räkna ut bara är som händer men vad det jag får för konsekvenser mm. då måste du se filmen för det tänker jag inte avslöja här. Uh. Mm. Men uh, den var några saker som jag kände bara att vet, man kan få sånt här, det här det lätta illamåendet man kan få i magtrakten när man ser någonting man känner, oh fan, om det där skulle hända jävlar vad obehagligt det skulle vara. Mm, mm. Den var, den vågade verkligen, verkligen vara äcklig. Vilket jag uppskattade väldigt, väldigt mycket. Mm. Sen, eh, det som jag blev allra, allra gladast över i den här filmen, det är att eh, många filmer som liksom vill förmedla ett budskap och budskapet kan, i den här filmen har jag tolkat som, ja men det är väl både att den vill visa hur den här stora nöjesbranschen fungerar. Kanske framförallt för äldre kvinnor då. Mm. Att det bara är yngre och väldigt, väldigt vackra kvinnor och någon annan som bestämmer vad som är vackert. Mm. Det är det den vill ta upp. Men den vill inte skriva på näsan. Den vill inte Nej. ha ett övertydligt budskap. Utan Regissören litar liksom såhär, det här kommer publiken förstå, det är det här jag vill ha sagt. Mm. Därför så är budskapet inte det viktiga i den här filmen utan det är snarare en bakgrundsgrej liksom. Mm. Vilket jag blev väldigt, väldigt glad för när den här filmen liksom ska avslutas, när man märker att nu ska tredje och sista akten börja så fick jag en sån här känsla, Och nej. Säg inte att det är den här vägen de ska gå. Mm. För att vara så övertydliga med att det fina finns på insidan, typ. Mm. Men åh oh, nej, den vägen gick de inte. Och det är jag jävligt glad över. För det lyfte ju den här filmen till alltså snudd på, om inte en film. Jag tyckte att den här var helt suverän. Far, kul. Mm. Och det är liksom hela vägen... Uh, mm. Den är också balanserad på rätt gräns. Den, den vill ju vara lite artig. Mm. Särskilt i hur de hanterar färgerna i den. Bland annat så har Demi Moore en knallgul jacka på sig. Som liksom blir en kontrast mot alla andra färger i hela filmen. Mm. Väldigt, väldigt snyggt. Och eh, också hur den är klippt. Eh, väldigt speciella vinklar med hur liksom kameran panorerar eh, runt både miljöer och karaktärer och för att se en klippa helt abrupt. Men eh, funkade jätte, jättebra. Mm. Så här är, är det mesta jätte, jättefint gjort. Och också både de tre personerna som syns mest i den här filmen, det är Demi Moore eh, gamla Dennis Quaid som spelar en riktigt härlig jävla mansgris på ett helt perfekt sätt. <laughs> jo, gjorde det. Och han är väl också kanske Eh, några gånger så skrattade jag faktiskt rakt ut ja. eh, Så han är väl Jag vet att det här brukar användas som eh, eh, På ett negativt sätt Till exempel på det sättet som Jar Jar Binks i Star Wars eh, The Phantom Menister mm. Hur han ska vara liksom comic relief Den som ska vara rolig men det blir bara fel Så är väl det här en karaktär Där comic relief Det är så här det ska göras Ja för det blir inte för mycket utan alla hans scener som ska vara roliga de känns inte mallplacerade utan de funkar perfekt in i storyn i de mm. lägena. Och den här yngre, lite, eller ganska mycket, eh, enligt filmen, då, vackrare personen, Sue eh, spelas av Margaret Qualley som jag tycker är en jävligt bra skådespelare också. Mm. Är med i Once Upon a Time in Hollywood till exempel och och en hel del andra filmer som jag inte kan dra ur öven precis nu. Men gör ganska mycket. Har väl under ganska lång tid varit en yngre stjärna sådär. Men måste nog komma upp i åren lite hon snart också. Ja, 30 bast ser jag nu att hon är. Inte jättegammal då. Men det känns som är väl en av de här stjärnorna som tillsammans med några andra kanske är nästa... Eller den här kommer att vara den här generationens största stjärna tror jag. Ja, vad spännande. Mm, så, så här är det ju. Den här måste du bara se. Ja. Det är nästan så att du, jag vill se den med dig. Du får okay. komma hit någon gång och så ser vi den. Ja, ja men absolut. Mm. Jag, är rätt, jag blir sugen nu. Du har sålt in den bra. <laughs> vad fint. Eh, skitbra film, verkligen. Mm. Sen vet jag ju så här att när man har sett en film eh, så här en gång så här kan jag känna, jag tror att jag har klickat i på EMD Jag bara slängde in en tia liksom, fullpott. Mm. Eh, när man ser den en andra gång sen så kan man väl snabbt eh, bestämma sig. Det kanske är lite högt, men eh, det återstår att se. Eh, det var i alla fall den känslan jag hade sett den första gången. att Det var väldigt länge sedan som jag såg en film där man inte ens är nära och tar upp sin mobil och Nej. titta. Utan man blir helt fast i vad som händer Sånt gillar jag det ja. gör inte det? När man blir så superengagerad mm. um, Kan nog vara årets bästa rulle om nu, Jag har ju väldigt stora förhoppningar På den här Nosferatu som kommer i december mm. Som kanske i ärlighetens namn borde kommit nu Halloween istället för i jul. <laughs> Men ja. det är små saker att eh, reagera på kanske. Men eh, lite konstigt kan jag egentligen tycka att det är. De brukar ju vilja picka in skräckfilmer den här månaden. Eller oktober månad. Mm. Saksamma. Eh, kan du hoppa in med någonting tills jag... Eh, när jag innan jag tar nästa. Mm. Som är ett spel. Yes. Eh, jag kollade inte... Jo, jag kollade mer än vad jag trodde. Eh, på, för Evelina kollade på filmen Don't Move. Mm, just det. Eh, fan, ska man säga om den? Eh, nej, men... <skratt> <skratt> jag kom av mig. Nej, men... Eh, det är kul om du hade bytt ämne nu. Ja, det hade varit, det hade varit kul. Den har jag sett och sen inget <skratt> mer. Eh, nej, jag har satt och grindat The Final Fantasy 7. Och så drog jag blina på en film. Och kom, jag kom på mig själv med att eh, vända mig om. För att jag har ju dörren snett till vardagsrummet och snett bakom mig då. När jag ja, just spelar. det. Och då ser jag ju tvn från dörren. Mm. Så jag kunde ju inte låta bli att kolla ändå. För man blir ju nyfiken. Men det som händer är väl det är en eh, tjej som blir drogad av någon snubbe som är eh, läskig mördare liksom. Mm. Så, så kan vi säga. Och yes. den här drogen kommer att eh, göra så att hon inte kan röra sig överhuvudtaget. Mm -hmm. Så hon försöker ju rymma från honom. Mm. Och då kommer den här drogen sakta men säkert få hennes kropp att sluta funka. Okej. Okay. Medan han jagar henne i skogen och hon ska försöka ta sig iväg från honom. <laughs> Det är en intressant premiss det också faktiskt. Det är en väldigt intressant premiss. Det jag kunde känna lite grann när jag, när jag kikade på det. Nu kikar jag lite... Nu spelade jag spelade spel samtidigt. så att, Det är väl detaljer som jag kanske har missat. Jag vet inte. Men uh, den är spännande i början. Sen känner jag lite grann... Blir det inte mer? Mm, okej. Okay. Eller så. Det är ju... Hon försvinner någonstans, försöker. Han jagar, och, och jag kan ju inte säga för mycket heller. För att ja, nej, för det känns tårt. som att i det stora hela händer det ju inte svin mycket. Mm. Utan det håller sig till de premisserna hela tiden. Jag känner inte att det är någon större vändning eller någonting sånt. Alltså, ja, någon, någon är jagad. Det blir falsk trygghet. Och så, du vet, spänningen stegrar och minskar lite grann mm. tills det blir någon form av klimax. Och det, och det, det kan jag ju inte säga heller. Mm. Men i alla fall, som, sagt, som koncept så tycker jag det är spännande då att man blir drogad men att det kommer att ta ett tag innan det här verkar. <laughs> och du kommer att vara helt medveten och klar i skallen bara att kroppen slutar funka. Ja, oh, jäklar. Det är ju... En jävligt läskig tanke. Ja. Såklart. Det är väl lite sådana här. Jag kommer inte ihåg vem som har skrivit det. Men det finns det inte en sån novell med en person som typ är död. Men är medveten. Och de obducerar och... kroppen. Aha. Oj, det vet jag faktiskt inte. Jag tänker bara på One Video med Metallica. Ja. Ja, men precis. Den är väl baserad på en film. Så kan det, vara. det känner jag faktiskt inte ja, Eller en okay. bok. Fast det är film. Det är väl en film på en bok. som ja, Om okay. det var James Hetfield tyckte det var väldigt spännande och skrev en låt om det. Mm. Kommer jag inte ihåg vad den boken eller filmen heter men det är väl någon sån person som har varit med i första världskriget tror jag som har trampat mm. på landmina, blivit av med armar och ben och kan inte kommunicera utan är bara fast i sin egen kropp. Mm. Ja, det låter som ett eh, värdigt öde Ja, för fan, han var hemskt. Och det är väl lite så i den här filmen också. Fast mm. det är ju en drog och då vet man ju att den här kommer ju sluta verka till slut. Så att man hoppas väl på att eh, hon ska kunna hålla sig gömd på något sätt. Tills hon kan röra sig igen. Ja, okej. Okay. Men eh, så jävla bra var han inte. Nej, okej. Okay. Tyvärr. Kul koncept, men eh, den är inte så intressant. Nej. Det skulle, den skulle nog behöva vara lite roar. Ja, just Hade man haft, eh, jag ska ju inte säga för mycket så sett, men en sån här film tror jag skulle må bra av lite fler bodycounts. Ja, okej. Okay. Ja, jag så fattar. Sätt. För man fattar ju att personen jag är jagad av är ju extremt farlig. Mm. Det hade varit lite roligare med okej, okay, vad går han för mer? Så att man känner att det, ännu, att det blir ännu läskigare. Ja, okej. Okay. Men alltså vill man ha någon lättsmält som film? Alltså absolut. Men ja, oh inte superbra. Nej, okej. Okay. Ja, ja men den kan väl, det är väl en Netflix-lulle va, så den går väl att mm. se. Det känns som en sån film man önskar att den är ungefär 90 minuter, men det finns en risk att den är lite längre kanske. Jag ska se om det står någonting hur lång filmen är. Jag är dålig på att hitta sån information. Ja, ja. det är inte superviktigt, men mm. Ah, ja, Ska jag under tiden kanske prata lite om ett spel då istället? Ja det kan du göra för den filmen är uh, typ 5 av 10 Jag har inte så mycket att säga mer om den Nej, okej okay. uh, Jo, um, jag har ju haft ett spel in installerat på en hårddisk ganska länge Men inte tagit mig för att uh, börja mm. uh, Men nu ser man att det är lite uppföljare på gång nästa år Och då känner jag att då kanske man vill uh, passa på att spela det första uh, mm som också är, kom i slutet av Playstation 4 generationen det är ju några år sedan nu då men mm. äh, äh, blev ju dunderhyllat och kom ju in på flera topp 5 listor och äh, ännu flera topp 10 listor så är det generationens bästa spel mm. och det är Ghost of, Ghost of Tsushima mm. Tsushima, ja, jag vet fan men, Folk fattar nog vilket du menar oavsett ja. hur du talar Uh, uh, Samurai-spel uh, Är väl väldigt Inspirerat av de här gamla Kurosawa-filmerna uh, Sen är det ju Alltid lite farligt När man kanske Bara av att höra Alla tala om hur bra det är Och hur mycket bättre det är Än liknande spel Jag tänker väl mest på kanske Assassin's Creed De som är lite mer öppna Mm de har kommit nu på senare år um, Man är redan från början kanske lite färgad Och man förväntar sig verkligen någonting som är super super bra mm. Nu är jag kanske nära hälften En tredjedel någonstans där in Jag har spelat uh, den första akten Och det är ju absolut ett bra spel Men vad som gör det här så oerhört mycket mer hyllat än flera av Assassin's Creed Valhalla eller Origins till exempel. Det vet jag inte. Jag tycker att de är ganska lika. Mm. Jag tycker att det är ganska lika de spelen och kanske det är som många säger det här spelet gör det så mycket bättre. Så tycker jag att det har samma problem som många av de här spelen har. Um, någonting som däremot är väldigt härligt och väldigt frustrerande det är ju stridssystemet jag mm. tänker att eh, samurajer eh, slåss väldigt elegant med, med mycket ära och så vidare mm. jag kan tycka att när man möter ett fåtal fiender då är de ganska lätta att hantera och kontrollen sitter verkligen som ett smäck det är det här klassiska det är ett starkt slag och ett lite snabbare, lättare slag som går att göra olika eh, kombos med då mm. Sen har du också olika stances, till exempel en stance passar bättre för fiender med sköldar och ett mot spjut och så vidare och så vidare. Mm. Jag hade önskat att när det blir många fiender och det ska bytas mellan stances och det ska fram och tillbaka så där mm. att det hade varit lite bättre flyt i det, för då blir det en jävla röra och det känns inte alls så elegant längre. Nej. utan ibland blev jag, ah, jag trött på det här nu har jag en sån där jävla eh, krutbomb att slänga här så blir jag av med dem mm. och det tror inte, så vill spelet egentligen inte att man ska spela det tror jag Nej, den de vill att man ska fajtas mm. men, men att det, blir, det blir så enformigt att man bara vill komma vidare då lite så ja. och framförallt rörigt när det liksom säger, ja ah, nu har jag Tre bågskyttar som står och skjuter på mig från håll. Mm. Jag har två svärdgubbar, en med sköld och en stor snubbe med yxa och slåss mot. Mm. Och liksom, det blir inte så vackert som det blir mot kanske två fiender. Nej. Utan det blir liksom grötigt bara. Mm. Um, det är lite synd. Um, jag tänker att de hade kunnat dra ner fiendeantalet lite. Och kanske gjort varje fight lite svårare istället. Mm. Nu spelar jag på en lägre svårighetsgrad ska sägas. För jag känner att det här är inte en, ett spel som jag kommer orka kämpa med. På samma sätt som jag har kämpat med Wukong till exempel. Nej. Utan det här vill jag faktiskt ta mig igenom på 20 8 timmar. Och inte fastna någonstans. Det ja, är precis att man bara kan åka med. Ja, och uh, njuta av den här storyn. Uh, Ståren är ju härlig sån här Kurosawa att uh, mongolerna har anfallit den här japanska ön och man ska befria sina uh, allierade och få med sig andra allierade för att uh, till slut befria ön, räknar jag med. Sen har jag väl hört lite rykten om att uh, uh, det ska ta vissa vändningar det här spelet också. Ingen som jag har stött på hittills som jag faktiskt inte hade anat från början så vi får väl se vad som händer så småningom. Mm. mm. Uh, Sen är det ju ett väldigt, väldigt snyggt spel. Um, den här japanska landsbygden som de bygger, bygger upp med uh, präd i olika färger, ibland starkt rött, starkt gult, uh, mot den, den andra lite mörkare miljön blir väldigt, väldigt snyggt. Mm. Um, sen vet jag också att uh, många tycker väl så här att amen, uh, nu vill jag hit på kartan och så får man en pil som visar det hela tiden. Uh, det här spelet kör istället uh, att du följer vinden då. Okay. Så att du, liksom, du kan se vart vinden blåser. Nu ska jag ditåt. Mm. Också ett ganska uh, coolt koncept. Men det blir... Alltså, de hade nästan kunnat göra så här att vinden hade blåst lite snyggt så där hela tiden så att jag kunde hitta rätt väg. Nu är det så att nu... Du vet den här kontrollplattan som är i mitten som är mm. rörelsekänslig på PlayStation. Om jag sveper uppåt på den Mm. Då blåser det lite extra. Och ibland kan jag komma på mig själv att ah, man vart fan är jag nu? Ja ah, men då får jag svepa igen. Det blir lite gimmickaktigt tycker mm. jag. Även om min idén är väldigt, väldigt snyggt. Att det inte blir så mycket ikoner som ploppar upp överallt framför dig utan du följer vinden och hittar rätt på det sättet. Det är en cool grej men det kunde blåst lite hela tiden tycker jag istället. Det är lite som när man smetar gul färg på lite ställen i spel. För att veta att ja, men här kan du klättra eller mm. ja. här kan du hitta någonting. Mm. Men då är ändå det här ändå snyggare gjort än det. Det, är, ja. det blir ju inte så överdrivet tydligt trots allt. Nej. Fast när man har jag vet, Resident Evil 4-remaken. Säkert andra spel också. Men på det tänkte jag det mest. Jag tycker ändå att man sköter det ganska snyggt. Att med här är det lite gult. Det betyder mm. att här... Kan man klättra eller ha sönder någonting eller hitta någonting. Ja, precis. Um, sen är det alltid här klassiska som det alltid är den här typen av open world-spel. Det är uh, uppdatera din kartana, byta rustningar, uh, samla det och det och ge till den. Uh, här tycker jag dock att de är väldigt generösa med material till exempel. Kanske också beror på svårighetsgraden jag spelar på. Det vet jag inte. Men uh, det blir aldrig frustrerande att utan bara du går igenom eh, om du rensar ett, lit, ett litet fort till exempel om du går igenom bara utan att behöva leta för mycket så hittar du metall till exempel och du kan hitta linne eller björnpälsar till exempel mm. som du använder så det tycker jag att du har flyttat på det känns inte så mycket fetch questaktigt alls vilket är naturligtvis positivt också mm. eh, sen om jag jämför med kanske ja, egentligen båda Spiderman-spelen som har kommit där kände jag hela tiden att jävlar var kul det är. Nu kör jag nästa. Mm. Här har jag stött på några gånger ibland. Kom ja, igen nu. Prata klart. Ja. Så jag kanske inte är så investerad i det här än på samma sätt. Utan... Fan, det låter som ni jag spelar spel. Mm. Ja men lite, alltså... Jag förstår att jag, vår gemensamma polare Henrik till exempel, han, han älskade ju den här japanska mytologin och den här japanska kulturen som visas upp mm. och det är jättesnyggt. Men jag kan bli så här när jag skulle, jag förstod så att det här är nog sista uppdraget på akt ett. Nu ska jag mm. hjälpa den här personen. Mm. Och sen blir det säkert en cool bossfight här. Och så liksom blir så här, så går jag 10 meter och så ska någon prata om ära och heder. För sjunde gången redan. Jag var Okej, okay. sen ser jag ju så här, ja men nu har jag ju hämtat den här kroken för att klättra, jag fattar att det är den jag ska använda nu Men då ska ändå han som har tillverkat det, ja men han vill prata lite, fungerar den bra eller? Du vet väl om att du kan göra så här också Jag bara, ja ja, låt mig spela nu, det, det är lite för mycket sådana här avbrott emellanåt tycker jag Ja Uh, men uh, naturligtvis Det här kommer vara ett jättebra spel tror jag Men jag kan inte se att Som på många ställen topp fem förra generationer uh, Det är tusan Om jag kommer tycka Det blir, det blir ju lite Konstigt det här för å ena sidan Så har folk såna jävla höga krav På vad ett bra spel ska vara mm. Och ibland så känns det som att Det inte krävs jättemycket för att folk ska älska Ett spel Nej, jag vet. Därför är det som Spider-man Spider 2 de här att det är liksom ja ah, det här är så bra så det är det inte sant. <går> är du med på vad jag menar. Och ja, ja, själva visst. Game gameplayet är ju egentligen så pass simpelt att. Eh, jag tycker att behållningen i det är ju att du är Spider-man. Mm. Men, men själva gameplayet är ju ja, men sju av 10. Ja, ja, visst. Det är, så, det är som att kolla på en bra Dussin-film. Alltså det är ett, det är, det är ett bra AAA-spel men det är inte ja. så mycket mer egentligen. Nej, jag håller med. Men, uh, men när någonting inte men är, är så som folk vill ha så ett skitspel helt plötsligt. Ja, absolut. Men alltså det som, för att bara nämna Spider-Man lite snabbt då, det kunde ju också bli rörigt men det känns mer rimligt att det ska mm. bli så med Spider-Man. Och där får man säga där var det också mycket knappar att trycka in förvisso. Men jag tycker att det är bättre flyt i fightingen i det spelet än vad det är i det här. Det tycker jag. Ja, och att saker blir, vad ska man säga, lätt i Spider-Man gör ju i och för sig ännu mer att man känner sig som en superhjälte med övermänskliga förmågor. Ja, absolut. Mm. Så det bidrar ju att det spelet ändå är... Ja, men du behöver inte ha perfekt timing. Du, du, du, kan, du kan vara sen som fan och så är det två knapptryck och så gör han en jävla massa akrobatiska tricks och såna här grejer. Det är, ingen, det är inte som en Street Fighter-kombo där du behöver Man. trycka in varenda jävla kommando själv. Nej, exakt. Uh, och de som, nu ska jag inte säga att de var först med det, men det är väl de här Arkham-spelen som gjorde det lite samma sak, att det kändes sig som Batman är stark när han slås, Och det är tre mm. olika knapptryck för att göra väldigt coola grejer, även i det. Mm. Uh, och har väl inspirerat en del spel efteråt liksom Ja, fan Arkham Asylum var ett jävligt roligt spel, men jag undrar ja. vad fan om inte hela det systemet också var med i Batman Begins till typ Playstation 2 och ja, Xbox som okay. är och om Arkham Asylum är väldigt inspirerad av det i sättet mm. man spelar på, för Batman Begins tyckte jag var ett jävligt bra sånt filmlicensspel Ja jag borde nästan testa det en dag. Bara för att se om jag kommer ihåg rätt. Mm, för annars, annars så var ju såklart eh, Arkham Asylum först. Men jag tror att det är ett liknande sätt med att smyga och slåss. Även på Batman Begins. Så att du ser att om den personen har ett vapen. Då ska jag inte hoppa ner och slåss ur som helst. Mm. Eftersom Batman okay. inte är en superhjälte i den bemärkelsen. Att han har övermänskliga förmågor, utan att han är människa, man har en jävla massa bra prylar. Men om mm. någon har ett skjutvapen då är du ju körd. Ja, visst. Det gillade jag också med de spelen på ett sätt, att Batman är inte oövervinnlig, han är bara jävligt bra på att välja sina strider. Mm. exakt. Men det är väl när, man, väl när man slåss då i Batman som man också har i uh, Spider-Man, att du är omringad av sex personer men de kommer att slå en eller två i taget och då finns det en färdig knapp som gör att du parerar och sen ska du trycka på en attackknapp. Mm. Det, och det får ju flyta bra. Det är ju inte, ja. det är inte ett klassiskt actionrollspel som fan vet jag, Zelda eller Dark Souls som alltid nämner att nej, nej, nej, här måste du göra allting själv. <laughs> ja, exakt. Ja, men först måste du trycka på den knappen för att glida under benet. Sen ska du trycka på den knappen för att vända dig om. och sen, Nej, du har en knapp och så gör karaktären allting. Mm. Det är bekvämt. Yes, så är det. Ja. Men jag får väl återkomma eh, med mer om det här. Jag hoppas väl att eh, kunna vara klar till eh, veckans... Eh, Nästa veckas avsnitt, helt enkelt. Mm. Det känns rimligt. Ja, nu är vi väl inne, när vi spelar in så är vi väl inne i november. 7 november spelar vi in. Mm. Så är det. För jag vet inte när även det här avsnittet kommer ut. <laughs> Nej, men nu har jag i alla fall skrivit en sväng. som nu hoppas vi att ni kan läsa det så småningom. Ja, jag behöver tänka på något nu för jag blir så jävla förbannad när jag tänker mm. på det. Men jag har eh, jag håller väl på med min backlog här nu. Tanken är ju att jag ska klara några spel så att jag kan köpa Silent till 2. Det är jag bestämt mig för att det är där det får bli. Ja, nice. Jag vet att det kommer ett nytt Zelda-spel för inte så länge sedan. Det kommer jag också spela naturligtvis, men mm. jag känner inte att jag har så himla bråttom med Zelda Silent till 2 och tilltalar mig nog lite mer. Mm så det jag håller på att köra nu är ju Best Final Fantasy 7 det pratade jag om i förra avsnittet yes. och att jag börjar fatta grejen mer och mer mm. och jag är väl på tredje skivan, Jag kanske var det förra veckan också men nu har jag ju verkligen gjort det här jag har bara sista bossen kvar nu är det mm. dags att göra mm. allt annat som går att göra i spelet <laughs> ja okej <okay. laughs> och det är ju för mig i alla fall en av höjdpunkterna med det japanska rollspel från 90-talet. Mm. Och det är väl kvar till viss del också, men om man kollar Final Fantasy-spelen efter nian i alla fall så blir det ju inte riktigt lika mycket på det sättet. Det kanske är lite mer följ det här det finns en jävla massa sidequests på vägen den ena kanske lite mer meningslös än den andra. Man vill ju att SideQuest ska vara riktigt jävla belönande. Och det tycker jag att man fixade bra förr. Så mm. det jag har gjort är ju... Du kan ju gå ner i den här kratern. Northern Cave heter det väl. Men det är ju en stor krater på världskartan. där Och där, mm. där nere finns Sephiroth liksom. Det, det, det, det är ingen spoiler för hela spelet går ut på att man springer efter Sefirot. Ja. Där nere liksom är i alla fall hans fysiska kropp. Ja. Och mer eller mindre väntar på en eller vad är det nu hur jag nu ska beskriva det. Och när du har kommit dels för att jag blev lite nervös där att ja men det finns ju ett ställe här där som ska vara jävligt bra på där man kan grinda som fan. Mm. Jag vill nog levla upp mina karaktärer och när jag har levlat lite karaktärer och materia framförallt så sticker jag iväg en side en sidequest, drar tillbaks grindar gör en sidequest. Lite så jag har jag gjort då. För att maxa liksom spelet och inte tröttna. Vilket jag har lite svårt att tro att jag gör. Men mm. du fattar okay. det väl? Inte bara grindar, man får göra någonting annat in inemellan. Mm. Och då delar man upp sig i olika parter, så tänkte jag, fan också de... Jaha, okej. Okay. När kommer jag få spara? Eh, <laughs> men det finns ingen sparpunkt i eh, liksom spelets sista dungeon överhuvudtaget. Däremot får du en item som heter Save Crystal, tror jag. Okay. Och då kan du placera en sån spar... En, en save point själv. Precis, mm, okay. precis, precis vad du vill. Men... Mm. Eh, det ska tydligen också vara ganska buggigt. Det finns väl en glitch som man kan använda: då att om du eh, placerar den här savepointen på fel ställe så kan det hända grejer med din save. Jaha, så du har, du har ju inte riktigt vågat lägga den någonstans. Tills jag tänkte: ja, men Jag får väl prova vad den här gör. För jag trodde ju att okay, en save crystal: att eh, jag kan göra en savepoint, eh, spara och sen försvinner den. och Nästa gång jag behöver spara så använder jag save crystal. Mm. Nej, nej, man kan bara använda den en gång. Ja, det var det min fråga skulle vara. <laughs> så jag valde ju såklart ett jävligt besvärligt ställe att ha en savepoint på. <laughs> Okej. Okay. Så det blir ju en process, men det gör ingenting. Så då har jag ändå lagt, ja, kanske att jag har, när jag har kört och grindat, kanske jag har kört tre timmar om gången mm. och bara grinda. Och tycker att det är fantastiskt. Ja, det må vara kul då, ändå. Det är någonting med att grinda i gamla rollspel. Eh, mm. som, jag vet inte. Det, det är väl det här att du har hela tiden en progression. Det händer hela tiden någonting. Ja, ja visst. Eh, för det, fin det finns i alla fall ett speciellt område i eh, sista stället. Där eh, det spånar fiender som det är små, det är sån små gubbar i en kruka. Mm -hmm. och det enda de gör det är att be om att få en item, elixir okay. så använder du en elixir på en sån gubbe, sen attackerar den så dör den typ på ett slag mm. och så tror jag du får 8000 experience för en sån och ganska mycket AP, AP som du levlar din materia med mm. och det är det som är så jävla gött när det finns en sån lite fuskig fiende som ger as mycket För det är väl... Och det är bra när man har ett sånt ställe i ett spel att man här är meningen att du ska grinda och det ska ändå gå relativt fort. För nu har du spelat igenom ett helt spel och när du behöver grinda så tar det lång tid. Eh, men det som jag ändå får ge Final Fantasy 7: jävligt mycket cred för att jag inte behövt grinda någonting typ i det här spelet. Nej, okej. Okay. Men det har ju gjort också att jag har en jävla massa materia som kanske... Behöver levlas rätt ordentligt. Ja. Så då har vi suttit några kvällar. Eller eftermiddag, sen eftermiddag kväll. Och tre timmar åt gången bara grindas. Jag har några karaktärer på level 99. Mm. Och maxat några materia. Bland annat den Knights of the Round. Det var ju en sån sidequest som jag. Eh, ville minnas. Nej det där är så jobbigt. Du ska fånga. En chocobo som är antingen är good eller great. Och det finns bara på vissa platser på kartan. Var man fångar en sån chocobo. Sen ska du till en nära här chocobo farm. Och sen ska du börja mata dem. Tävla med dem. Och föda upp nya chocobos. Och det är helt random vad du får. Ja, det låter ju uppmuntrande. Så jag drog mig lite för att göra det. Jag tänkte, nej men jag får bara ta tag i det. Så visade det sig att den questen är för fan svinkul. Ja, okej. Okay. Det det tog en vändning, på jag lov att säga. Ja, och det här är ju... För jag vet att senast jag körde igenom Final 7 eh, jag tror jag har gjort det någon gång för länge sedan den questen, men jag kom, kommer knappt ihåg något av spelet inser jag när jag har spelat igenom det. Eh, men när jag körde igen det senast på PSP kan det kan ha varit typ 2008 eller någonting då skete ju allting, då gick jag direkt till sista bossen. Och ja. kände att ja, men det, det är ett okej okay spel. Skönt att känna att jag blev klar med det för en gångs skull. Ja. För jag har bara klarat sista bossen en gång. Sen har jag alltid hunnit tröttna halvvägs på det spelet. Ja, okej. Okay. Men den här gången har jag fan njutit av varenda jävla minut. Så nu... Ja, men Det låter ju bra. Ja, så nu kanske jag inte skulle säga längre att Final Fantasy VII är överskattat. Nej. Men jag kanske inte tycker att det är det absolut bästa i serien. men det. Är ju... Nej. Nej, jag... Nu backar jag och säger att det här är ett av de bästa. Ja, gött. Man kan ju helt och kunna ändra sig också. Ja, det är inte det bästa, men det är ett av de bästa. Mm. Och det har jag inte tyckt Bra. tidigare, men nu tycker jag det. Ja. Eh, på tal om du nämnde nian där lite snabbt, så... Mm. Eh, när jag var hemma eh, idag då, eh, så blev det lite youtubande också. då såg jag en... Eh, den där videon tyckte jag lät lite intressant. Det var de um, mest uh, frustrerande trofiserna som finns i spel. Mm. Um, den han hette något som säger, You Will Never Get his Platinum, tror jag spelvideon uh, heter eller något sånt där. jag mm. var faktiskt Final Fantasy 9 med. Ja. Uh, och uh, trophyn Hail to the King. Som ska vara sjukt frustrerande. För det finns nämligen uh, man kan hoppa hopprep. I det här spelet. Åh... Oh, uh, ja, jag vet vad du menar. Fy fan. Mm. Uh, vet du hur många hopp du ska klara för att få den trofén? Men det är ju flera hundra. Det, jag tror du får något i spelet att göra det där. Det är så jävla själadödande uh, att försöker med det där. Uh, trofén är faktiskt uh, jump rope 1000 times without tripping. Ja, uh, uh, nej. Uh, det, det är så jävla vilket själadödande. Vilket känns extremt orättvist och frustrerande. Ehm... Um, men jag ser, 11% ligger den på. Det går ju under rare. Men kanske ändå mer än vad jag trodde. På sätt och vis. Men då, då, men jag, är, då är det så många i rad. Det är inte totalt. Nej, i rad. Sånt är ju inte ens kul. <laughs> Nej, jag tänker det är bara frustrerande. man säger att det är väldigt många genom åren som lär har gett upp. Tycker de väl. <laughs> mm. Ja. Men det ser jag ju ibland att jag var ju på lite trofjakt en gång i tiden men kände väl att det var varken tillräckligt roligt eller um, tillräckligt bra på spel för egen del så att jag kände att det här är värt att lägga tid på. Det är sällan som jag gör den typen av alltså få Platinum eller få tusen poäng om det är Xbox. Det det är inte många spel som jag går in för att göra det, det får ju vara spel som jag tycker är jävligt roliga och känner att det här skulle jag kunna göra för det förlänger spelet eller vad man ska säga mm. annars... det känns ja, annars kanske jag tar hälften och så nöjer jag mig där för att jag vill köra igenom spel det är, det som är mm. poängen att spela spel Uh, sen tycker jag att några av de här uh, tycker jag du sa att uh, nu kan jag njuta av spelet lite längre så känns det faktiskt som trofast ibland är ett sätt för utvecklaren att nu ska vi hålla kvar den här jäveln i spelet så länge som möjligt mm. hur ska vi hitta på det är lite så som Johan Glant säger om den där uh, att det måste vara en sadist som har gjort alla din asken ja. när han säger att uh, hmm Barn älskar choklad. Låt oss göra var femte oätbar. <laughs> det är ju sant. Ja, det är väl därför det är kul. <laughs> Nej men i fan Fantasy sju så är det nog inga sådana. Jag, jag kör ju på Playstation 1 så att det finns inga trophies att Nej. hämta. Eh, sen eh, ibland om jag kollar någon guide för att se, okej okay, har jag missat någonting eller... För jag vill ju ändå nästan göra allt i alla fall. Ja. Det är väl kanske någon enstaka materia som tänker att nej, den här behöver jag inte skaffa. Mm. Alltså någon som är värdelös som jag aldrig kommer behöva. Mm. Men jag kommer nog att ge mig på Ruby och Emerald Weapon. Alltså de mm. hiskeligt jävla rövsvåra bossarna. Ja, just det. För sådana fighter jag ändå gjort i andra Final Fantasy-spel det finns väl det finns väl alltid någon typ av Ultima Weapon boss i Final Fantasy-spel jag kommer inte ihåg eh, vilket det första som jag, jag tror fan det första som jag, jag har spelat med en sån boss som heter så tror att det är Final Fantasy 4 eller 5 kanske ja ah, okej okay. då vet jag att Ultima Weapon är någon typ av spindelrobotaktig grej och mm. den finns ju också i Final Fantasy 6 i Kafka stället ja precis, det minns jag och på Super Nintendo versionen tror jag den heter Atma Weapon som vapnet heter mm. Eller ja jag tror det jag ska inte vara helt jag är inte helt säker den, den är ju inte jättesvår i Final Fantasy 6 om du har Genji Glove och lite feta svärd och sånt där, då går mm. det relativt mm. fort Final Fantasy 8 vet jag Ultima Weapon finns och sen så finns ju Omega Weapon eh, som där Ultima Weapon har hundratusen HP, mycket och sen så har du Omega Weapon som har en miljon HP <går> och där måste du ha en väldigt specifik taktik. Ja, okej. Okay. Det vill säga att du har dina karaktärer antingen på låg HP eller med magin aura och sen använder du fan heter det, Hero eller Holy War tror jag de items som gör att du blir helt osårbar. Mm. För han använder en attack som dödar hela ditt party, men har du använder du en hero så kan du inte dö och så ska du bara mata en massa limit breaks på den. Ja, så, okay. eh, ja, dels har du ju squalls eh, lion den gör väl mest skada, den gör väl hundratusen skada. Eller så kan man riktigt köra med cells eh, limit break. Och det är att du spammar att du växlar mellan att trycka på X och rund på playstation dosen Och när han gör den attacken så spämmar du höger och vänster. Ja. Och då, för att du har 10 sekunder på dig att göra så många knappkombinationer som möjligt. Ja, okej. Okay. Men om du spämmar på det sättet så tar det kanske 0,3 sekunder. Ja, okej. Okay, och, och då kan man potentiellt göra typ hur jävla mycket skada som helst. Mm. Men något sånt har jag inte gjort i Final Fantasy 7 Utan det är ju ett sådant spel att när jag har kommit till tredje skivan så har jag känt att nu lägger jag av eller den enda gången som jag verkligen klarat det så vill jag bara bli klar. Mm. Och så somnade jag ifrån slut eller, mm. filmsekvensen i slutet så jag kommer inte ihåg någonting. <laughs> så kan det gå ibland vet du. Så nu är jag investerad. Så nästa steg jag har maxat Nights of the Round. Mm. Och några andra bra materier. Så jag ska väl försöka ge mig på de, de här bossarna nu då. Ja. Lycka får, till. Tack. Och efter det så blir det sista bossen. Jag har fortfarande allas eh, bästa vapen kvar att hämta också. Ja, och sen får du ju eh, köra klart Wukong. Ja, precis. Det har jag verkligen superledsnat på. Men jag måste väl försöka hitta gnistan och köra igenom det. Ja, alltså det klarar du ju. Det som jag tycker nu har du de kapitlen som du har kvar är, är väl bättre och faktiskt lite snabbare att köra igenom dessutom. Mm. Nej, för kapitel 3 um. och 4 tyckte jag kändes sega. Mm. Och det tycker jag väl att det var trien som var sikt. Inte det fjärde så mycket faktiskt ändå. Mm. Den hade några bra bossar som jag tycker räddade upp det på ett annat sätt än i trean. Ja, men spindelbossen på kapitel 4 var rolig. Mm. Uh, absolut Det är väl den jag kommer ihåg mm. jag Tyckte fighten mot han eh, Tvättbjörnen var ganska rolig också faktiskt. Ja just den mot han grisen Ja precis I leran där ja mm. Ja det var en jävligt bra fight Ja den är nog bäst På kapitel 4 mm. uh, Är du klar med Final Fantasy För övrigt Ja, det får jag nog vara. Annars så kommer mm. jag köta till eh, imorgon. <laughs> Okej. Okay. Um, uh, du vet att jag utsåg uh, spelet Life is Strange till det årets bästa när det släpptes. Jag mm. uh, var ju väldigt fascinerad av det spelet på den tiden. Att det kändes som en ja, nästan lite high school-historia med uh, som inte var löjlig. Mm sätt, Ä även om det kanske det är väldigt kar mycket karikatyrer med alltså de, de som är elaka är elaka och de som är goda är bara goda de har det är inte så mycket svart och vitt, eh, så är det ju förvisso men eh, nu har det ju kommit, även om det har kommit Life is Strange två tidigare så har inte det handlat om samma personer mm. men eh, nu har ju eh, en riktig uppföljare till det första spelet kommit Um, så det är jag ju sugen på att köra så småningom Men nu kände jag väl att Jag behöver nog spela första igen Så det har jag faktiskt börjat på mm. um, Jag tror inte att jag hade utsett det Till årets bästa Om jag hade spelat det för första gången mm. uh, Det är fortfarande väldigt bra Bara för att storyn uh, Och ja, den här Vrida tillbaka tiden grejen Är uh, så pass välgjord um, så jag tror att det kommer vara roligt att spela igenom igen. Mm. Däremot så känner jag så här att eh, när det begav sig då släpptes ju det här spelet eh, i fem kapitel och då kanske det var en månad mellan varje kapitel ungefär. Ja. Och då vet jag att jag tyckte att det var sjukt frustrerande och kände liksom varför i helvete släppte de inte allt på samma gång. Mm. Men nu kan jag känna, nu körde jag två kapitel på raken Mm. och då kände jag direkt så här: nej, ett tredje blir det inte, jag orkar fan inte mer nu, så jag tror att det där konceptet att det släpptes som en tv-serie, det var nog rätt bra, mm. känner jag nu så nu har jag tänkt mig att jag har inte bråttom med att klara det, men nu kanske jag kommer att köra ett avsnitt då om man säger så, varje söndag mm. och jag har jag tänkt mig nu, det tar ju från en och en halv till två timmar beroende på hur mycket material du läser och så vidare och sånt där. Mm. För det är ju, det är ju väldigt storytungt. Och uh, så slog det mig nu då att när jag inte lyckades att rädda en karaktär från att ta livet av sig för att jag inte kom ihåg vad fan det stod på lappen i hennes rum som jag hade skitit i att läsa. <laughs> och jag säger, fan det var så man skulle göra för att rädda henne. Fan också. Men å andra sidan, nu blev det så den här gången och må så vara. Jag har ju faktiskt inte sett det här förut då men nu får jag ju lite andra scener och spela igenom istället. Men det, det kan ju göra saker mer intressant. Då är det ju ja. värt att köra igenom det gång till. Mm, absolut. Um, men som sagt, det är väl mest för att jag um, någon gång under nästa år kommer att spela uppföljaren. Då. Mm. Jag tycker att uh, 600 spänn är lite dyrt för den här speltypen, känner jag. Ja. Uh, skulle gärna... Att det kom ner så småningom om det kommer någon sån där 50 procents rea eller 25 procents rea. Eller om det faktiskt är ett Game Pass spel Så småningom. Mm. Det vet man ju aldrig. Um, och åter ser gärna karaktären Max som jag tycker är väldigt välskriven. Mm. Um, och se vad hon sysslar med om man säger nu för tiden. Det är ju en speltyp som jag inte riktigt har fastnat för. Mm. Äh, än. Jag <laughs> väljer jag att säga nu då, som jag ändå är kapabel till att ändra uppfattning. Jag tycker inte att det är dåligt överhuvudtaget. Nej. Det, det är bara att jag, kan, jag tar mig väl inte för att spela sådana spel. Nej. Vilket rimmar ganska dåligt med att jag gillar visual novels men det har inte ja. spelat någon på jävligt länge. Mm. Men det kanske, det känns ju som de här japanska visual novels som du har kört någon gång. Är inte de lite mer urspårade i sin story? I det här japanska. Liksom, det här är ju väldigt... Ja, alltså Life is Strange, det är väl som en sån här... Jag vet, de brukar kalla det coming of age. Det mm. heter väl genren på film. Det är väl lite så. De går på högstadiet, eller gymnasiet, och deras värderingar förändras, och så bla bla bla, allt det där. Mm. Um, ja. Den senaste jag körde, det var väl det är väl något år sedan nu, det var ju det första i de här non Games-serien. Ja, okej. Okay. trodde att jag skulle säga ett omöjligt japanskt namn nu, så du skulle kunna ja. häckla mig S för det. Så att jag skulle kunna säga Kurikuri Moritsiba. Mm. <laughs> Och så är det alltid så här också, tycker jag att det är alltså Visual Novel-versionen av don don donchi <laughs> Jag är så obskyr av spelintressen inte. Nej inte. Nej, men visst, det är, är en, en helt seriös fråga nu. Det känns som några av de här... Finns det inte lite visual novel på... Vad heter den här japanska rollspelserien som du tycker om? Persona. Finns mm. det inte en visual novel-serie som liksom är i samma universum typ? Oj, jag vet inte. Det finns ju sådana visual novel-element kanske mer i Personans spelen. Aha. Ja, okej. Okay ja bra. Men äh, jag, jag har strutsamma Sen har jag har ju något till PSP också. Jag har ju det äh, Steins Gate eller Stein, Stein, Stein inte fan vet mm. jag. Äh, det vet att jag påbörjade och det kändes som att det hade världens potential men jag hade jävligt svårt att äh, relatera till huvudkaraktären som man spelar. Ja, ah, okej. Okay. Men jag, det skulle jag nog vilja ta mig an. Nu när jag ändå börjar prata om Visual Novel så är det just det. just det och just det. Sen har jag ju. Jag, jag kollar i hyllan nu. Helt fan. Se, jävla konstig logotyp. Heter det Chaos Head? Eller något sånt där. Okej. Okay. Ja, det gör det. Chaos Head. Det har jag ju på PSP också. Bara lignas och väntar på att jag ska spela det. Um. finns ju en hel jävla uppsjö med Phoenix Wright också mm. uh, och sen finns det ju tredje spelet i Danganronpa serien. Där har vi det här oh. omöjliga namnet då. <laughs> Men hade inte du kört något av dem på PC för ett tag sedan? Uh, jag har spelat ett Phoenix uh, Wright. Så är det. På um. någon det är inte bara Nintendo, va? Uh, nej. nej ja, det då, undrar jag, också. då undrar jag. Ah, då undrar jag, det såg med. Då undrar jag om inte det var på när jag hade en vita. Mm -hmm. Ja. Tror jag. För det var. Det, jag vet att jag, det var någon handhållen eh, konsol mm. jag spelade på. Det är den jag har haft. Han ja, sitter du och frinade åt mig. <laughs> Nej, eh, en bärbar såklart. Du får säga handhållen. Alla säger det nu. Jag får väl för fan bara skärpa mig helt enkelt. Jag tycker bara att det är sådant jag, jag tycker du ska gå ut i, i Facebookgruppen Gaminggrannar och klaga på det där. Bara för att se hur alla kommer reagera. Ja, det är nog ingen som kommer att fatta vad jag menar tror jag. <laughs> Oj, nej. Nej, kanske inte. Och svarar, jag gillar Gameboy. <laughs> yeah. Ja. Eller har, har du köpt Eller har du den här? Den är från AliExpress. Det finns 15 000 spel på den. Vi kanske bara sluta håna eventuella Nej, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag tycker att de är skärmiga också. Så in i helvete är det därför jag un blir underhållen av att läsa sådana. Eh, och det är inte specifikt för den gruppen. Alltså, men jag, jag, det finns en skärm i också. Ja, den räddar du snyggt. <laughs> Nej, men ett spel som jag på riktigt skulle vilja att du testar. Mm. jag för mig att det här fanns på Game Pass men jag inser ju att det här är ju fan länge sedan så det gör nog inte det längre men om du får chansen på ett eller mm. annat sätt att köra Zero Escape okej okay. som är första spelet i de No More games mm. jag, tror de är, jag tror det är en trilogi yes jag har egentligen bara kört igenom det första det andra vet, det var någonting med det som jag tror det var 3D-grafiken som fick mig att eh, det, kändes, det kändes väldigt billig. Mm. Eh, men jag kanske ska faktiskt spela det på riktigt och inte bara avfärda det för att det ser ut att vara billig 3D-grafik. Mm. Nu ska vi se här lite snabbt. Eh, vad heter det första? Jag fick upp Zero Escape, Zero Time och Zero Escape The Nonary. Ja, eh, Zero Escape the Owner Games tror jag. Ja. Kidnap and taken to an unfamiliar location. Nine people find themselves forced to particip participate in a diabolical little game by an enigm enigmatic mastermind called Zero. Ja. Det låter väldigt coolt. Det första spelet utspelar sig på en båt i alla fall. Mm. Okej. Okay. Eller att du är på ett fartyg, men eh, mm. Den här pajsade med gasmask och han med bandana ser coolast ut. <laughs> mm. eh, sen kan du väl köpa vad e <laughs> fan, fan, fan heter alla Zero Escape? Då blir det, du kan ju köpa en hel är det en hel trilogi där som du får för typ 250 spänn på Steam. Jag tror att första heter bara The Nonary Games. Mm, Okej. Okay bra Eller The Knownery Game. Det är jävligt eh, förvirrande. Men huvudkaraktären har en svart-röd flanellskjorta. Ja, som okay. du har på dig nu. <laughs> väldigt roligt att du sa att det var <laughs> väldigt förvirrande. Ja, för jag är inne på Wikipedia sidan här nu och begriper ingenting. Nej. <laughs> för det spel som finns på gay, eller som finns på Xbox i alla fall. Är inte ens med i listan över spelen här. <laughs> Trots att det heter... <laughs> Trots att det heter Zero Escape. Main games: Nine Hours, 9 Persons, 9 Doors is the first game in the series. Ja, den är det. Ja. Hur du bara så. Ja. ja. Men jag förstod inte vad det var som var roligt med det. Nej, att jag såg series. Jaha. Att jag äh, inte fepplade. Ja. Bra jobbat. Ska jag få en medalj? Tack Fast jag, jag har inte tänkt på, på det på flera år Så det, det där sätter du väl nu Men om du får möjlighet Och ork och lust att testa det mm. eh, För det är jävligt värt Att eh, köra det flera gånger Mm, okej okay. Men kör, kör igenom det första gången Alltså helt blint. Mm för det finns många olika slut och sen... Men du kan också välja att börja spelet för du kommer till vissa brytpunkter i storyn. Att oh, okay. antingen så väljer du den eller den dörren, säger vi. Och så mm. väljer du dörr A och så fortsätter storyn utifrån... Det här var för att du valde dörr A i början. Oh. Och sen kommer det till okay. nya sådana här branching paths. Men när du har klarat spelet så kan du välja... Okej, okay, men jag vill börja från andra dörren efter att jag valde dörr A. Ja, okay. så, så du inte behöver köra om hela spelet igen. Ja, nej, jag fattar. Och se vad du kan få för slut innan du hittar så att säga det rätta slutet. Mm. Fan jag blir sugen som fan på att köra det igen nu bara för att jag pratade om det. det. tyvärr var det ett sånt spel som jag jag fattade inte förrän jag var klar med det. Det var jävla bra jag tyckte det var egentligen. Ja, okej. Okay. Ja, här är ju det som jag, som gör att jag får lite ont i magen. Okej. Okay. Men, och det här är ju bara högst personligt och någonting som jag bara får um, göra. Det jag gillade med de här, om vi tar Life is Strange då, mm. så är det tio timmar långt. Ja, och känns väldigt, väldigt lagom för det spelet. Nu vet jag inte om det här är någon skillnad. Men så ser jag henne om jag skrev Zero Escape, The Nonary Games, How Long to Beat? About 34 hours. <laughs> nej, det tog fan inte så lång tid för mig för första spelet. Då måste det vara för alla spelen. Ja, men nej. Alltså, det här har alltså, The Nonary Games, det är det senaste. Så det kan ju vara att det är längre då. Det är från 2017. Det första är det här nine hours, nine persons, nine doors. Det kom till DS först. 999. Mm. Vi kan kalla det 999. Ja. Och uh, 999, det tog inte 45 timmar för mig att köra klart det. Nej. Jag, jag, jag vet inte fan om den ens tog så lång tid som 10 timmar. Jaha, nej då så. Ja, vi får undersöka detta um, Ah, ja, jag får väldigt höga siffror på allihop då. Men skitsamma. <laughs> uh, det kanske är någon form av sån där completionist-siffra uh, också. Det vet man aldrig. Men det skulle väl vara då om du skulle läsa varenda jävla replik flera gånger. För när du kör ja. igenom det du läser ju... Nej, det är okej. Okay. Uh, det som heter 999 det är about 10 hours. Så det kanske är det jag får börja med då. För då mm. se hur vidare jag uppskattar. Jag får fan damma av, bokstavligt talat damma av min Playstation Vita och köra klart om det. Mm. Jag blir jävligt sugen på det nu. Där sprack det med Backlogge. <laughs> ja. Alltså, bara ryger klart Vukong först är jag mm. nöjd. Ja då. Jag meddelar dig där julen 2027. När jag yes. Det. Perfekt. Men vilken härlig vändning det tog då att det gick från det här har vi spelat till att nu, vill, nu, nu ska jag spela det här, det här, det här och det här istället. Mm. Men det kan vara det är en kul kvällsaktivitet att köra de där. Ja. Fan, jag skulle vilja radera minnet och köra 999 igen. Mm. Jag gillade det. Bra. Men vad fan ska vi säga så då så länge? och Så... Ja. Du kanske vill säga någonting först innan vi bryter? Ja, jag vill tacka så mycket för att alla har lyssnat i alla fall. Ja, så är det när det här avslutet väl får släppas. Nej, nu blir jag förbannad igen. Jag vill tacka alla en, två, tre gånger. Mm. Vi säger så hej.